Сила и живот, том 2 Ще бъдат научени Беседа от 24 декември, 1916 година, София Ще бъдат научени И всички ще бъдат научени от Бога, и всякой, който слуша и се научи от Отца, иде при мене. От Йоанна, 6 глава, 45 стих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 Който не може разумно да служи на Бога, не може да се нарече си им Божи. Служенето не е само към едного. Първо ще служиш на своята душа, после на своя дом, на обществото, на народа си, на своето преме и най-после на цялото човечество. Това са задължения, които човек трябва да научи да изпълни. Това е велика наука. Да станеш музикант, да свириш добре на цигулка.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 Като знаете това, пазете се от жестокостта, която спъва човешкото развитие. Когато Навоходоносор завладял Ярусалим, решил да посети еврейския храм. Като влязал вътре, той видял, че близо до храма клокочала кръв. Крайно очуден от това, той извикал свещениците да ги пита отде иде тая кръв. Те му отговорили, че причината за кръвта се дължи на жертвите, които евреите принасяли на Бога. Значи кръвта била от животни.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 Като видял толкова пари, той се предал на удоволствие, на ядене и пие с приятели и за 6 месеца изразходя всичко. При това положение нищо друго не му оставало, освен да следва за заняята на баща си говедар. Той накривил шапката си, взел тоягата и тръгнал да пасе говедата. Това значи, че се е взел с изучаване на живота. Много от сегашните жени обичат мъже, които разполагат с големи суми ядат и пият.